بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا على منزله م wingi wa rehma mwenye kurehemu امين حم ام تنزل من الرحمن الرحيم Wa rahmatuhu umetoka kwa mwingi wa rehema mwenye kurehemu Kitabun fussilat ayatu Qurana al-Arabiyya liqaumin ya'lamun Hii ni kitabu kilichopambanuliwa aya zake cha kusomwa kwa Kiarabu kwa watu wanaojua Bashira wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un Kito wacho khabari njema na chenye kuonya Lakini wengi katika wawo wamepuza kwa hivyo hawasiki Wakalu kulubuna fi akinati mima taduna ilaihi Wafi athanina wakaru wa minbainina wabailika wa min wa hijab Wafi wa minbainina hijab ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد منك Fa stakimu ilaihi wa stagfiru wa wailu lil mushrikin. Sema, hakika mimi ni mtu kama nyinyi, inafunuliwa kwangu ya kwamba mungu wenu ni mungu mmoja tu, basi nyokeni okay sawa kumuendea yeye na mumtake msamaha. Na ole wao wanao mshirikisha Aladzina al la yu'tuuna zakaata wahum bil akhiratihum kafirun Ambao hawato izaka na wanaikataa akhira Inna aladzina al amanu wa amilu ssalihati lahum ajarun gayru mamnun Hakika wanao amini na wakatenda mema watakuwa na ujira usio na ukomo الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة فصلج أو حاميم سجدة. يمثيلها مكة. Sura hii imeanzia kwa harufi mbili katika harufi za alphabets kama inavyofanya Kurani katika sura nyingi. Sura hii imeleza katika nyingi ya ayazake shani ya Kurani na mambo iliokusanya yaliokusu bishara na maonyo. Na imeleza msimamo wa washirikina kuhusu Kurani katika kuipuza na kupigia vita wito wake na msimamo wa mtume kwa mnasaba wa makafiri. Kwa kusimama imara juu ya wito wake kwao na kuambia. Hakika mimi ni mtu kama nini. Inafunuliwa kwangu ya kwamba mungu wenu ni mungu mmoja tu. Basi tingeneeni kumuendia ya yeye na mumtake msamaha. Na sura inaingilia kwa kumbusha wa shirikina uweza wa mwenyezi mungu mtukufu katika kuziumba mbingu na aruthi. Kisha ina na ya lio watukolea watu wa mataifa wa karibu mno na makwao. Nao nikinaadi na thamuda Na inawakumbusha siku ya akhera Siku ya takapuwa shuhudia masikio yao Na macho yao Na angozi zao Kwa ya liyokuwa wakiatenda Na mjadiliano itakayokuwa Baina yao na viungovyao siku hiyo Na watavyaomba wafuasi kwa mula wao mlezi siku ya kiyama Mula wetu mlezi Tuonyeshe wale waliotupoteza miongoni Mwa majini na watu ili tuawaweke chini ya miguu yetu wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa na kama ilivyokuwa mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kitabu hichi akisimulia habari ya makafiri husimulia pia habari za waumini basi hii imesimulia habari za waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kisha wakasimama sawasawa neema za daima alizoenemesha na akalinganisha baina ya na shari Wema hauli ngani na uofu Kisha sura Inataka watu wangalie ishara za uweza wa mwenyezi mungu mtukufu zinazoonyesha onyesha kumkinika kufufuliwa wa maiti Kisha inaregia tena kuzili kuwa kemea Wanauzige uze aya za mwenyezi mungu Na kwamba hao hawamhofu mwenyezi mungu Na kwamba hakika kitabu hichi Haki na upotovu kutoka mbele yake wala nyuma yake Huu ni mteremisho uliotokana na mwenye hikma Msifika Na hakika ujumbe wa Muhammad si ujumbe uliozuli watu. Nasura inathibitisha hulka moja katika hulka za binadamu. Na ayo ni kuwa mwenyezi mungu wakimnamesha mtu huipuza haki. Na ikimgusa tushari anakuwa na madua marefu marefu. Nasura imekhitimisha kwa kuthibitisha magwa maweli muhimu kabisa. Na ayo ni lakuanza kutaja kukurani tukufu yenyewe haki ili yomu ndani yake isionashaka yoyote. Tutawawonyeshe ayazetu katika upeo wa macho na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwa bainikie kwamba haya ni kweli. Na lapiri lake kuwa hilo wanadolitegemea makafiri silolote ilanishaka tu ya kufufuliwa ili kuwa nayo ukafiri na upotofu. Ama hakika wao balu wamo katika shaka ya kukutana na mula wao mlezi hakika yeye amekizunguka kila kitu. Hamim. Hizi harufi mbili katika harufi za alfabeti za funguli ya sura hii Kama ilivyoada ya Kurani katika sura nyingi Ilikuzindu wa watu watanambahi na pia kwenye dalili ya mwenye za Kurani Kitabu hichi ni mtere mshu wa yake Kutokana na mneme shaji wa neema kubwa na neema dogo Kitabu hichi ni namna ya peke yake kuzuli wake Kwa matamshi na ibarayake utungaji Na kuamana inabipambanua baina haki na batili, na bishara na onyo, na kuzitengeneza nafsi, na kupigia mifano, na kubainisha hukumu. Na cho kinasomo kuhulimu wa kiarabu, chepesi kukifahamu kwa watu wanaujua. Chenye kuwa pakabari njema wa umini, wenye kutenda kuwa watapata nema elio andaliwa kwa jili yao, na kuwakofisha wanaukanusha kuwa watapata thabuchungu elio andaliwa kwa jili yao. Lakini wegi wale kitu pili ambali walao sina filike nacho kama kwa amba hakusikia. Na makafiri wakamwabia mtume sallallahu alayhi wa Nyoyo zetu zimo katika mifuniko vezito kwa hayo unatwita ya lio khusu tauhidi ya mwenyezi mungu. Na masikio ni mwetu mna uziwi. Basi ya siki, hayo unatulika Na baina ye tu na wewe lipopazia nene, linalo tuzuia kukubali hayo liyo tuletea Basi fanya utakalo na sisi tunafanya tutakalo Ewe mtu mewambie hakika mimi sicho chote ilani mtu mfano wenu nyini Napata wahia ni ufunuo kutoka kwa mwenyezi mungu Kwa ambawa kuwabuliwa kwa haki na nyini ni mungu mmoja tu Basi fuwateni nchi ya ili onyoka ya kwentia kwake Namtakie kwake msamaha kwa madhambi yetu na washirikina na wasiotoa wa zakka kuwapa wanaostahili utapata labukali na wao tu wengine wao ndio wanaokataa kuwapo haiwahera hakika waamini wanaotenda mema watapata malipo mazuri yasio katika